Euskadi ratian, gertukoak Beatriz Zabaleta Ongi etorria guztioi, garra joarekin lotu talbiztia bizkaian baita ere referen, Renferen erabiltzaileek, espero esperozuten berria uzzailearen batetik aurrera Kreditrans txartela Renfeko aldiriko trenetan ere erabiltzeko modua izango da. Araban Diputazioaren kontrako salakketa egin du gazte etorkinen babeserako plataformak. Araban dauden gazteen kopurua puztea, gazte etorkinen kopurua puztea eta gezurretan aritze ere leporatu dio plataformak foru aldundiari. Eta Bidasoa ibailean amaitu da izokinen denboraldia. Aurten hogei jarrapatzeko baiimea zuten arrantzalek hogeigarrena ja da harrapatu dute beraz arrantzalek datorren urtera arte, Itxero merko lutz. Bide segurtasunari buruzko informazioak kudeatu eta zabaltzeko akordioa hasinatu dute bestalde Iruñek udalak eta Nafarroako komunikabideek. Udalak informazioa emango du gertakari eta kanpaini buruzkoa eta komunikabideek berri hauek zabaltzeko compromeso hartu dute. Sukaldeaz ere hitz egingo dizu egu datorren astean egingo dut eta Gasteizen Cocina de Autor deitutako topaketa punta puntako sukaldariak izango dira Arabako Hiriburuan eta urten Martin Berasategiak jasoko du Zilarrezko sukaldari Japela. Eta Donostian suiltzailea Katxo Ulia Mendian hasitako sutea itzali nahian oraindik ere udaltzaingoak adin txikiko bat identifikatu du suterekin zerikusia delakoantzut dira azkendatuak konitza segurola. Gertukoak